Selame ibn al-Aqwa Kathan Kur shpallu ky ajet e ata qe rën kojn nuk mund ta agjerojn jam te obliguar per kompensim ushim ditor i nje te varfri kush nuk dëshironte ta agjeronte e ushtente nje te varfri kjo ka vazhduar deri ne momentin kur zbritja e jetit tjetër qe e pasojja jetin e mepashm dhe i cili e ka zhvleftsuar atë pra ajetin e lartpermendur te sures Bekare